Mtazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hivi leo nakuletea historia ya kabila la Wameru. Wameru wa Tanzania au Warwa ni kabila la Kibantu la jamii ya Wachaga wanaoishi hasa katika milima ya Meru, mkoani Arusha, kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Lugha yao inafahamika kama Kirwa wanakadiriwa kuwa milioni mbili. wengi wao wakifuata dini ya Kikristo Mbali na jina la wameru hao ni tofauti kabisa na wameru wa Kenya kwa historia na utambulisho sana sana ni kwamba Wameru wa pande zote mbili yani Kenya na Tanzania ni wakulima hodari inasemekana kuwa wa walifika Tanzania katika mlima Meru katika miaka ya nane iliyopita wakitokea katika milima ya Usambara mkoani Tanga waliokuita huko wawindaji ambao ni waponingo ambao wamekuja kumezwa na jamii ya wa Wameru walioingilia hapo. Kihistoria wa ni wakulima ambao walikuwa wakilima katika maeneo wa yenye rutuba kwenye mteremko ya kusini mwa mlima Meru. Kama ilivyo kwa Wachaga, wameru Meru nao wanajehusisha na kilimo cha ndizi ambao katika mashamba yao wanapanda sana migomba mingi. Katika mwaka wa 1830 ad na Wa wameru waliweza kuongezeka kwa kasi jambo lilopelekea kubanana katika ardhi miongoni mwa jamii yao. Nadhari nyingine kuhusu asili ya kabila la wameru. Wameru ni wabantu kutoka kabila la kichaga, na ni wakanani ambao wamehamia katika eneo wanaloishi hivi sasa, wakizunguka katika mlima Meru. Hawa ni kundi moja la kibantu waliohama kutoka eneo la Levolonti Yaani Syria, Lebanon, Palestina, Israeli na Jordan. Hiyo ilikuwa miaka moja iliyopita kabla ya Kristo. Walihama huko kutokana na uvamizi wa makabila ya wa Mesidonia. Na neno Meru limesimama baada ya neno Muru, yani wa Muhuru. Jamii hii ilisambaa sana kaskazini mwa Afrika, Ulaya na Amerika. Na hivyo katika mapito yao ya takriban miaka tatu iliyopita jamii hii ya Wameru wa Tanzania ni moja ya jamii kubwa kama ambavyo wengi tunashuhudia katika nadharia ya kwanza chakula cha asili chakula cha asili kutoka kabila la Wameru maarufu kwa jina la loshoro ambacho hutengenezwa kwa mchanganyiko wa maharage machanga mahindi mabichi machanga pamoja na maziwa mgando yani mtindi uliotarishwa katika kibuyu cha asili lakini hivi sasa kwa wingi wa meru hawa hutumia chakula cha rosho kwa kuchanganya mahindi mabichi na maziwa mgando utamaduni wa kuvunja chungo Zika jamii ya wameru chungu kinatumiwa kama dawa kwa waliokimbia polisi au shوريا lakini pia na mahakama na watu wa mbongo kuvunja chungu sio kitu kinachofanyika bila utaratibu Hivyo kama umeibiwa lazima ufanye uchunguzi wako wa kwanza wa kwa ndugu kabla kibali hakijatolewa huwezi kuvunja chungu hivi hivi lakini kabla ya wazee wa jadi hawajakubaliana na baada ya hapo tangazo hutolewa baada ya siku thelathini na kuwekwa katika mitaa yote ya eneo husika baada ya hapo blala hupe hupewa kibali mara nyingi mwenye kudai akishaweka tangazo la chungu wahalifu wanajisalimisha utaratibu wa uvunja jichungu huwa na watu maalum wakivunja chungu hicho kwa muda wa siku tatu hadi saba. na mvunja chungu hawezi kuvunja bila barua kutoka kwa katibu mahakama na wazee wa jadi Neenda hapo mtuhumiwa atakutunahatia na akahukumiwa kufungwa jela na baadaye kutumikia kifungo hicho mtu huyu anaporejea uraiani anapaswa kulipa ngombe 49 kama faini kwa lengo la taratibu katika jamii ya kimeru ya kukemea mambo ya wizi kupigwa viboko ni utaratibu wa adhabu ya viboko sabini iliyotangazwa na wazee wa kimila wa kabila la wameru wilayani Arumeru mkoani Arusha nchini Tanzania adhabu inawalenga wanajamii watakao maelekezo yanayotolewa na wazee ikiwepo kufanya misiba ya kifahari na kuvaa nguo ambazo hazina maadili majina ya urithi katika mila na desturi yao jina ambalo mtoto atapewa huwa na kitambulisho mto kinachomaanisha mtoto wa fulani na fulani kwenye maandishi kiambatanishi hiki Hufupishwa hadi M kwa mfano kwa jina la mwana ni Kitiki na la baba ni Mwenda jina litaandikwa Kitiki M Mwenda lakini kwa matamshi ni Kitiki Mto Mwenda makundi haya ya watu yalioungana katika koo zilizokuwa za kipatrian jamii ambazo mwanaume ndiye hutoa mahari na watoto huitwa kwa jina la baba kila kikunde kilikuwa na kiongozi wake na wote kwa ujumla walikuwa chini ya kiongozi wao wakichifu aliyeitwa Kaya mgunduzi wa wapi waelekee njia alikuwa mtu aliyetwa Lamirei au jina jingine aliyetwa Nwra na huyu alikuwa kiongozi wa ukoo wa Mbise alifanikiwa na idadi yao kuongezeka na wakati huo huo jamii ilioishi umbali wa maili mbili kutoka eneo la minuko ya milima walivutiwa sana na ardhi hiyo yenye rutuba na hatimaye ndani ya miaka mbili jamii hizo zikiwa katika makundi madogo madogo zilikubaliana na uongozi wa kichifu zilipewa majina ya koo ama ukoo sana sana majina ya viongozi wao na kupewa ardhi katika minuko ya mlima Meru kwa utaratibu huu watu walioishi mlima Meru walianza na koo tano mpaka kufikia koo zaidi ya 35 zilizopo Meru hivi sasa vilevile ujio wa wageni ulipelekea kuepo kwa mawazo mapya ugunduzi wa teknolojia pamoja na staili mbalimbali mbali za maisha kama vile utawala wa Mangindemi uliofikia ukomo mwaka 1887 ndii zilichukua nafasi ya maharage kama chakula kikuu mazao ya nafaka yakiwemo mahindi na mtama Yalikuja wakati huu lakini pia baadaye kilimo cha mwagiliaji kama ilivyokuwa sehemu za mlima Kilimanjaro na hii ndio historia fupi ya kabila la Wameru wanaopatikana wilayani ya Lumeru mkoani Arusha na historia hii imetokuako na Esta TV na kusimuliwa na Poti na Safieli